Її назавжди. Не можу сказати, що я здивований. Тобто, фактично, роботи вже немає? Ну, найголовніше те, що на цьому місці за кілька місяців ми плануємо відкрити нову, економічно ефективнішу психіатричну службу. І хотіли запропонувати вам очолити її. Важко було приховати хвилювання. Я з радістю погодився. «Між нами кажучи», – сказав я його словами, – «це та можливість, про яку я мріяв». І це насправді було так. Шанс дійсно допомагати людям, а не лише лікувати їх медикаментозно. Допомагати так, як я вважав за потрібне. Як Руд допомагала мені і як я намагався допомогти Алісії. Для мене все склалося добре. Я був би невдячним, не визнавши це. Здається, я отримав усе, що хотів. Ну, майже. Минулого року ми з Кетті переїхали з центру Лондона до Сурею. Повернулися у місто, де я виріс. Батько помер і залишив мені будинок. Хоча в ньому мала доживати віку мама та вона вважала за краще віддати нам цей дім і переїхати до будинку для літніх людей. Ми з Кеті вирішили, що додатковий простір і сад варті переїзду. Мені здавалося, це піде нам на користь. Ми пообіцяли собі, що перебудуємо будинок і планували все очистити та зробити косметичний ремонт. Але минув майже рік після нашого переїзду, а ремонт досі лишився незакінченим. Будинок, напівоновленим, картини і сферичне дзеркало, яке ми купили на ринку «Портобелло», досі стояли притулені до непофарбованих стін. Усе дуже нагадувало будинок, у якому я виріс. Та я був не проти, хоча раніше так не думав. Насправді я почувався як удома. Яка іронія! Я приїхав додому і зайшов до будинку. Швидко скинув пальто, було задушливо, наче в теплиці. Вимкнув термостат у коридорі. Кеті подобається спека, тоді як я віддаю перевагу прохолоді, тому температура є ще одним із наших приводів для сварок. З коридору я почув звук телевізора. Кеті дуже часто дивилася телевізор у той час. Нескінченний ідіотський саундтрек – що підкреслював наше життя в цьому будинку. Зайшовши до вітальні, я побачив її на дивані. Вона скрутилася калачиком. На колінах у неї була величезна пачка чипсів із креветками. Вона виловлювала їх своїми липкими червоними пальцями і пхала в рота. Кеті постійно їла таке лайно, тому і не дивно, що погладшила». Останні кілька років вона працювала небагато і стала трохи замкнутою, навіть депресивною. Лікар хотів призначити їй антидепресанти, але я був проти. Натомість я пропонував сходити до психотерапевта і поговорити про свої почуття. Я навіть запропонував їй самостійно знайти спеціаліста. Проте було очевидно, що Кеті не хотіла говорити. Іноді я помічав, що вона якось дивно дивиться на мене, і міркував, про що саме вона думає. Чи намагається зібрати всю свою мужність і розповісти мені про Гебріела та їхній роман? Але ж вона не казала ні слова, лише мовчки сиділа, як Алісія. Як би я хотів допомогти їй, однак, здається, не можу до неї достукатися. Жахлива іронія. Я зробив усе це, щоб втримати Кеті. І все одно її втратив. Я сів на підлокітник дивана і дивився на дружину. «Моя пацієнтка прийняла за велику дозу таблеток», – сказав я. «Вона в комі. Жодної реакції. Складається враження, наче один із членів персоналу навмисно накачав її. Мій колега». Кеті не реагувала. «Ти мене слухаєш?» Кеті коротко знизила плечима. «Не знаю, що сказати». «Не завадило б трохи співчуття». «До кого? До тебе?» «До неї. Я якийсь час займався з нею індивідуально. Її звати Алісія Беренсон. Сказавши це, я поглянув на Кеті. Вона не реагувала. Жодного проблеску емоцій. Я продовжив. «Вона відома чи, точніше, сумнозвісна?» Кілька років тому всі говорили про неї. «Вона вбила свого чоловіка. Пам'ятаєш?» «Ні, не пам'ятаю». Дружина знизила плечима і перемкнула канал. «Отже, ми продовжували грати в гру «Нумо прокидатися». «Здається, зараз я багато прикидаюся. Перед багатьма людьми і перед собою. Саме тому, гадаю, я пишу це. Спроба проігнорувати своє потворне власне я та отримати доступ до правди до себе, якщо це можливо. Мені потрібно було випити. Я пішов на кухню і налив чарку горілки з холодильника. Перехилив. І горілка опекла мої нутрощі. Я налив іще одну. Цікаво, що сказала Брут, якби я знову пішов до неї, як тоді, шість років тому, і зізнався б усьому. Але я розумів, що це неможливо, що тепер я був іншою істотою, більш винною, менш здатною на відвертість». Як я можу сісти навпроти тієї тендітної старенької та дивитися в її блакитні очі, що так довго оберігали мене і випромінювали до мене лише порядність, доброту і правду? Сісти і розповісти, який є мерзенний, жорстокий, мстивий і порочний, який є негідний руд і всього, що вона намагалася зробити для мене? Як я можу розповісти їй, що знищив три життя? що в мене немає моральних норм, що я здатен на найгірші вчинки без жодного каяття і що турбує мене лише власна шкура. І якщо я розповім усе рут, гіршим за шок, відразу чи, можливо, навіть страх у її очах, буде погляд, сповнений смутку, розчарування та докорів сумління. Бо не лише я її підвів. Я знаю, що вона думала начебто це вона мене підвела. І не лише мене, а й лікування розмовами як таке. Адже не було психотерапевтів у цій сфері кращих заруд. Вона роками працювала з травмованими, але таким молодим юнаком, який дуже хотів змінитися, зцілитися, стати кращим. І ось попри сотні годин психотерапії, розмовляючи, слухаючи і аналізуючи, вона не змогла врятувати його душу. Задзвенів дверний дзвінок і вирвав мене із роздумів. Вечірній гість – незвичне явище, принаймні для Сурею. Я навіть не пам'ятаю, коли востаннє ми запрошували друзів. «Ти на когось чекаєш?» – гукнув я, але відповіді не отримав. Мабуть, Кеті не почула мене через звук телевізора. Я підійшов до дверей і відчинив. На мій подив це був старший інспектор Стівен Аллен. Він кутався в пальто і шарф, а його щоки були рожевими. «Добрий вечір, містере Фабер!» Інспекторе Аллен, що ви тут робите?» Я випадково був по сусідству і вирішив заскочити. «Сталося кілька подій, про які я хочу вам розповісти. Зараз буде зручно?» Я знітився. Якщо чесно, я вже збирався готувати вечерю, тому... Це не забере багато часу. Ален посміхнувся. Вочевидь, він не збирався приймати відмову, тож я відійшов у бік і впустив його. Він з радістю війшов і зняв рукавиці та пальто. На дворі добіса холодно, сказав він. «Так холодно, що піде сніг. Закладаюся!» Його окуляри запітніли. Він зняв їх і протер носовичком. «У нас тут доволі тепло», – промовив я. «Не для мене. На мій смак ніколи не буває занадто тепло. Ви ніби моя дружина». Як назагад, у коридорі з'явилася Кеті. Вона здивовано подивилася на мене, а потім на інспектора. Що тут відбувається? Кеті, це старший інспектор Ален. Він очолює розслідування те з пацієнткою, про яку я згадував. Добрий вечір, місіс Фабер. Інспектор Аллен хоче поговорити зі мною про дещо. Ми недовго. Йди нагору і приймай ванну, а я покличу тебе, коли вечеря буде готова. Я кивнув до інспектора, вказуючи на кухню. Після вас. Промовив я. Перш ніж розвернутися і попрямувати на кухню, інспектор Ален знову зиркнув на Кеті. Я пішов за ним, залишивши дружину в коридорі, а потім почув її повільні кроки на сходах, Я можу запропонувати вам щось випити? запитав я. Дякую. Дуже люб'язно з вашого боку. Чашку чаю було б чудово. Я побачив, як він дивиться на пляшку горілки на кухонному столику і посміхнувся. «Чи, може, ви віддаєте перевагу чомусь міцнішому?» «Ні, дякую. Чай буде ідеально». «Який ви любите?» «Міцний, будь ласка. І трохи молока для кольору. Без цукру. Я намагаюся відмовитися від нього». Коли він говорив, у моїй голові вирували думки – Чому він прийшов і чи маю я нервуватися? Інспектор був такий привітний, що важко було відчути небезпеку. Окрім того, не було нічого, що могло мене виказати. Чи не так? Я поставив чайник і повернувся до Алена. Отже, інспекторе, про що ви хотіли зі мною поговорити? Ну, здебільшого про містера Мартіна. Жана Фелікса, справді. Це мене здивувало. А що з ним? Він приїхав до Гроу забрати малюнки Алісії, і ми розговорилися. Цікава людина цей містер Мартін. Він планує ретроспективну виставку робіт Алісії. Здається, він вважає, що зараз вдалий час переоцінити її як художницю. З огляду на весь цей галас, смію сказати, він має рацію. Але оцінювально подивився на мене. «Можливо, ви хочете написати про неї, сер? Упевнений, це була б цікава книжка!» «Я про таке не думав», – відповів я. «А чим саме виставка Жана Фелікса стосується мене, інспекторе?» Містер Мартін дуже зрадів, побачивши нову картину. І здавалося, його не турбує те, що Еліф її зіпсувала. Він запевнив, що це додає їй особливої цінності. Не пам'ятаю, що саме він сказав, я не дуже обізнаний у мистецтві. А ви? Не зовсім. Я подумав, як довго він доходитиме до суті, і чому я дедалі більше відчував незручність. Хай там як, провадив він, містер Мартін захопився картиною і підняв її. Щоб роздивитися уважніше. І там було оце. Що? Ось це. Він дістав щось із внутрішньої кишені піджака. Я одразу це впізнав. Щоденник. Чайник закипів і засвістів. Я вимкнув його і налив окріп у чашку. Розмішуючи чай, я помітив, що моя рука трохи тремтить. О, чудово! Сказав я. А я все думав, де ж він був. «Схований у задній частині картини», – відповів він. «У верхньому лівому кутку рами, щільно затиснутий». «Ось, де вона його сховала», – подумав я. «У задній частині картини, яку я ненавидів. Єдине місце, яке я не оглянув». Інспектор погладив складки на вицвілій чорній обкладинці і посміхнувся. Він відкрив щоденник і погортав сторінки. «Приголомшливо! Позначки стрілками! Нерозбірлива плутанина!» Я кивнув «Портрет божевільної людини!» Інспектор Аллен розгорнув сторінки наприкінці щоденника і почав читати вголос. Він боявся звуку мого голосу. Він схопив мене за зап'ястя і встромив голку у вену. Раптом я відчув, як у мені почала зростати паніка. Я не знав про ці слова. Я не читав цього запису. Це був той доказ, необхідний для звинувачення, який я шукав. І він потрапив не в ті руки. Я хотів вихопити щоденник у Аллена і вирвати сторінки але не міг поворухнутися. Я вскочив у пастку. «Я гадаю, краще мені!» Почав заїкатися я. Я говорив занадто нервово, і він чув страх у моєму голосі. «Що?» «Нічого!» Більше я не намагався його зупинити. Будь-які мої дії все одно викажуть мене. Виходу не було». А найдивніше те, що я відчував полегшення. Знаєте, я не вірю, що ви випадково були поряд по сусідству, інспекторе, промовив я, простягаючи йому чашку чаю. О, так, ви маєте рацію. Я подумав, що краще буде не оголошувати про мету мого візиту у дверях. Але річ у тому, що все постає в іншому світлі. Цікаво. «Я почув, як кажу це. Прочитаєте далі вголос?» «Звісно!» Я відчував дивний спокій, сідаючи у крісло біля вікна. Він прочистив горло і почав. «Тео щойно пішов!» – читає інспектор. «Я сама. Намагаюся писати це якомога швидше!» Слухаючи його, я підвів погляд і подивився на білі хмари, що швидко пливли по небу. Зрештою вони розродилися, почало сніжити, на землю падали сніжинки. Я відчинив вікно і простягнув руку. Піймав сніжинку і дивився, як вона зникає, тане на моїх пальцях. Я посміхнувся і зібрався піймати наступну.